Вибіг Сосіпатр із саду, а знервованого архієрея віднесли слуги до Келії. Щось із місяць, думав Сосіпатр, чи робити доноса, чи не треба. Адже донощикові перший кнут. Та кінець кінцем надумався. Подав 15 жовтня донесіння архієпископові Рафаїлові. 17 жовтня Відбувся перший допит. Допитували генерал Рум'янцев та надісланий від Рафаїла і гумен Видубецького монастиря Тимофій. Як звичайно, пішла справа далі до тайної канцелярії. Доки тяглася справа, сидів архієрей і чернець Тимофій Свідок у лаврі під вартою. А Донощик теж заарештований. Сидів у Миколаївському монастирі. Послала тайна канцелярія по них секунд майора Дмитра Поснікова, узяв той їх усіх та ще трьох служників архіереєвих, повіз на Москву, але по дорозі одержав від фельдмаршала Мінніха наказ. Згадали тепер усі Ілеріонові гріхи не завозити архієрея до Москви як писав Мініх до Ушакова Андрія Івановича, той архієрей многословен і зіло продерзливой. І так мніться, єжелі його в Москву впустить, то не произошло б от нього его невоздержанности какой пакості. Та по дорозі до Москви, в невеличкому селі Городні, де спинилися арештанти, тяжко занедужав Іларіон. І помер, поклав його тіло секунд майор, у звичайну труну і наказав тримати труну в церкві, в зручному місці, не ховати до наказу. Привезли Сосіпатра й Тимофія до Москви. Між листуванням архієрея знайшли два виписи від уряду Гроцького Мозерського, де говорилося, що отець Королько прізвище світське Сосіпатра, перебуваючи в їхніх краях, дуже ганьбив царицю, духовництво, і хотів назавжди лишитися в Польщі. Почалося слідство. А тим часом на слідство, на допити, на тортури взяли слугу архієреєвого Корсакова, що вкрав архієреєву панагію, один раз він говорив, що загубив її п'яний. Другий, що подарував її жінці якісь чи дівці. Плутав увесь час. Допитали Сосипатра. Допитали Тимофія й служників. Довели вони, що донос Сосіпатрів правдивий. Що архієрей говорив негожі слова. 27 листопада робив у Шаков доповідь цариці у цій справі наказала цариця поховати архієрея як простого ченця а про живих ще мови не було минали тижні сиділи заарештовані і служники і ченці і тільки 6 грудня 1738 року наказала цариця записати обох служників Гарасима і Юська – солдати. Гарасима так просто в Семенівський полк. Чинців теж випустили на волю, але заборонили з Петербурга виїздити. Допитів більше не було, тож про них просто забули. І тільки 25 серпня 1739 року наказала тайна канцелярія послати Сосіпатра в Синод, щоб його призначили в якийсь великоросійський монастир. Що ж до Тимофія, то ухвалив Ушаков з Остерманом відпустити його до Києва, дати солдата, щоб той довіз старого ченця на місце, і, як сказано в інструкції солдатові, будучи в путі, озлабленняй нікакова к йому не чиніть. От так закінчилася чернеча сварка. Самозванець Миницький Уже давно віддзвонили дзвони по всіх київських церквах, Вже темна чорна похмура ніч Своєю млою огорнула славне стародавнє місто Київ, Вже давно поснули всі, Та не спав у своїй келії Нестарий ще послушник Миницький Іван. Сьогодні вперше в житті Бачив він як на подолі Карали кнутом якогось розбешаку, лилася струмками кров, шматками одлітало м'ясо, а спершу лунала непристойна лайка зухвалого злочинця. Та далі не стало сили, і залунав майданом страшний стогін, заревів злочинець на весь майдан страшним ревом під свист кнута під крик ката. І цей крик в'єдине злився з брязкотом мідяків. Тож побожні люди для спасіння своєї душі кидали на поміст хто копійку, а хто й дві. Страшна!